Četvrtkom Jedne noći, vjerojatno godine 494. prije Krista trudna grkinja po imenu Agarista sanjala je da je rodila lava Nekoliko dana kasnije Agarista je rodila dječaka Dječak je bio zdrav, ali imao je jednu manu Starogački povisničar Plutarh piše. Dijete je inače po tjelesnom obličju bilo bez mane, osim što mu je glava bila odveć izdužena i nerazmjerna prema tijelu. Zato gotovo svi njegovi portreti imaju na glavi kacigu, jer umjetnici nisu željeli prikazivati njegovu izobličenost. Zbog takvog oblika glave njegovi neprijatelji i komediografi nazivaće ga Lukovico glavim, jer mu je glava nalikovala na Lukovicu. Taj dječak neobične glave rođen je u jednoj od najuglednijih atenskih obitelji. Majka Agarista bila je iz obitelji Akamantovića, koji su svoje podrijetlo vukli od legendarnog kralja Nestora. Plutarh piše. Bio je iz plemena Akamantovića, iz općine Holarga. A iz očeve i smajčine strane bio je iz prve kuće i loze jer njegov otac Ksantip koji je kod Mikale pobjedio vojskovođe Perzijskog kralja oženio se Agaristom unukom Klistena koji je protjerao Pisi Stratoviće smjelo srušio tiransku vlast postavio zakone i ustanovio ustav u kojem su načela u korist opće sloge i blagostanja najzgodnije izmješana Dječak je dobio najbolje obrazovanje Učio ga je Sofis Damon, kasnije je postao učenikom Zenona iz Aleje, koji je, kako bi dokazao učenje filozofa Parmenida, postavio nekoliko paradoksa koji su trebali pokazati da postoji samo bitak, a ne mnoštvo, i da je bitak nepokretan. U tom svijetu Zenonovih paradoksa spora kornjača uvijek je brža odahila, ispaljena strela zapravo stoji na mjestu i čovjek nikada ne može prijeći put između dvije točke. Ali najveći utjecaj na dječaka ostavio je filozof iz Klazomene po imenu Anaksagora, taj filozof imao učenje. On je rekao da je početak svega um i materija. Um koji čini, materija koja nastaje. Jer kad su sve stvari bile zajedno, pridošao je um i rasporedio ih. A za materijalna počela kaže da su bezgranična. Sve stvari imaju udjela u gibanju ako ih pokreće um. Usto što je tvrdio da je um počelo svega, Anaksagora je tvrdio da je sunce samo užareni kamen veći od poluotoka Peloponeza. Tomu je kasnije donijelo optužbu za bezbožništvo i zbog nje morao pobjeći iz Atene. Spasio ga je njegov učenik. Optužba protiv Anak je vjerojatno je bila pokušaj neizravnog udarca na njega. Od svog učitelja dječek je naučio da se čuva praznovjerija, ali i bije sa svojih sugređana. U svijet politike ušao je relativno kasno. Razlog za to bio je njegov izgled i podrijetlo. plutar piše. Dok je bio mlad... Veoma se čuvao da se suoči s narodom, jer se smatralo da svojom vanjštinom nalikuje tiraninu pizistratu. A kako je i u njega glas bio ugodan, a jezik u razgovoru okretan i brz, najstariji su ljudi bili zapanjeni tom sličnošću. Kto me bio i bogat i glasovita roda, te imao veoma moćnih prijatelja, pa se bojao da ga ne pogodi izgnanstvo. Stoga se uopće nije bavio politikom, ali je u svojim ranim pohodima bio hrabar i poduzetan. Ali takav mladić nije mogao dugo ostati izvan svijeta atenske politike. Mnogi su očekivali da će on, s obzirom na svoje podrijetlo, bogatstvo i narav, postati vodeći čovjek aristokrata u Ateni. Ali mladić ih je sve iznenadio. On je odabrao siromašne. I tako je počela jedna od najvećih državničkih karijera u povijesti svijeta. Taj čovjek neće samo oblikovati demokraciju, vladavinu naroda, već će izgraditi idealan grad koji je danas mjerilo demokracije i sklada. Ime tog čovjeka je Periklo govori profesor dr. Marin Zaninović. Periklo je jedna ličnost jedinstvena u svjetskoj pojavrovskog povijesta, time na neki način u svjetskoj. ako svaki ima neku svoju listu ljudi, recimo, u kojoj umetno istaknute pojedince, ja mislim, ako bi čovjek napravi, recimo popis od desetero ljudi, recimo u evropskoj civilizaciji i kulturi, i povijestno, da bi bez daljnjega Perikla ušel v svako tih list, da je to nekaj među prvom trojicom, recimo. Svak možda ima neku svoju listu, ali Periklo je jedan fenomenalan čovjek. Svakako on je ima istaknuti v porijeklo. Majka mu je bila Agarista od Alkmenovića. Otac mu isto bio tih Heraklovića, su so te stare, dakle, atenske obitelji, koji su so bile bogato, gleda, to je bila aristokracija. Prvo tome, pod mu je svakako bila podloga, da u životu Prođu možda bez nekih napora, a druga sa sad stvar što on poslije napravi, skrenu u neke druge vode. Eli, to je dakle sad jedan fenomen koji često budemo u pojesti po istaknutih pojedinaca. Podrijetljom je jedno, a oni skrenu u nešto drugo. Smatrujuje da to nešto drugo bolje i da moraju prizaditi nekim promjenama, nekom poboljšanju. Dakle, on je jedan od tih, ono što bi rekli, reformatora. Kad je ušao u politički život, Periklo je dobio nadimak olimpljanin. Neki su mislili da je taj nadimak dobio zbog svojih vojničkih i političkih sposobnosti. Drugi su pak mislili da je taj nadimak dobio zbog toga što je grad u umjetninama i građevinama. Ali Plutarh misli da je taj nadimak dobio zbog vještine koja mu je itekako pomogla u političkoj karijeri. Ali komedije tadašnjih pjesnika, koji su ozbiljno i u šali mnogo zabadali unj, jasno pokazuju da je on taj nadimak dobio ponajviše zbog svog stila govorenja, te kažu da on grmi i sjeva kad javno govori i da nosi na jeziku strašnu munju. Spominje se jedna izjava Tukidida, sina Melesina, koja se tiče Periklove govorničke snage. Tukidid je naime pristajao uz aristokrate, te je veoma dugo bio Periklov politički protivnik. Kad ga je lakedemonski kralj Arhida mu pitao tko je bolji hrvač, on ili Periklo, Tukidid je odgovorio. Kad ja njega u hrvanju oborim, on tada tvrdi da nije pao i uspjeva auto to uvjeriti one koji su svojim očima vidjeli kako pada. Periklo se prvi put u političkom životu Atene spominje 472. godine prije Krista, kada je dao novce za izvođenje Eshilove trilogije Perzijanci. Do 463. godine njegovo se ime ne spominje u zapisima, ali te godine Periklo neuspješno pokušao optužiti Kimona, vođu aristokratske stranke, da je propustio svojiti Makedoniju. Sljedeće dvije godine Periklo je vjerojatno sudjelovao u političkim previranjima koji su doveli do Kimonova izgnanstva, do raskida odnosa sa Spartom i do jačanja demokracije u gradu. U to vrijeme vođa demokratske stranke bio Efijalt koji je pokušao oduzeti političku moć Areopagu. Ali 461. godine pr. Krista Efijalt bi je ubijen, a njegovu političku revoluciju nastavio je Periklo. Slušajte, u Ateni je bila trajna borba kao između istanih društvima, naravske ne u istočni despotijama govorimo u Europi, koja je nešto specifično u tom pogledu. Jeroškondi Evropplan i vete da smisao plemenskog vođe ali postoje demokracija, da se ljudi dogovaraju, jel, ono što se zaključi, to je to. E to je bilo u Ateni, međutim, e, obično su so funkciju preuzimali oni, koji su imali posjed, bogatstvo, dakle oni su so odlučivali. Prema tome i Ateni imali smo te stare file, tako plemenske skupine, i onda je Solon to pretvorio, kasnije Klisten pretvorio to u 10 fila, i to ne plemenskih, nego po teritorijalnoj podjeli, tako da ne bi dolazilo, do preplitanja osobnih interesa sa državnjima. Je. Znači, razbija je plemenski princip, a stvori je, je E onda te pojedine file su so se dogovarali. Cij da je onda svaka fila davala na određeni broj ljudi, upravljena državom. A te ne bila, to je bio sistem tzv. grada držaja. Znači, grad i svi njegovi so sloboni su bili slobodni građani, ne su upravljali državom. Ali vlast su so upravilo vzimali oni, koji su so više imali. Je. To su bili, dakle, ti pentakosio i oni koji su imali 500 za živita prihoda, kao što je bila u Rimuću. I to imali ste aristokraciju, senat, jeli senatore ove patraskom skripti, plemenite imali ste dolje oviše narod, plebs, jeli, dakle, to je nešto slično od prilike naravut. Prema tome, Periklo je bio taj, koji je nekje 406 broj se javlja, on nastoji razbiti moć Areopaga. Areopag je bila institucija u atajnskoj državi, gdje su zapravo ta aristokratija, odnosno taj gornji povlašteni sloj, donosi je odluka. Bilo je tamo ponekje ovi siromašni ali rijetko, dakle vlast je bila u njihvem rukama. Godine 462. prije Krista Efialti je uspio svojim reformama oduzeti areopagu sve ovlasti osim onih koje su bile vezane u suđenje za ubojstvo. Ali Efeald je zbog tih reformi bio ubijen. Periklu se tako nešto nije dogodilo. On je svojim političkim umjećem uspio pobijediti protivnike i ostati dugo na čelu Atene. I u to vrijeme je u Ateni vladala demokracija. Doduše, starogački povisničar Tukidid, pisac glasovitog dijela povijest Peloponeskog rata, tvrdi da je zapravo to bila jednog Prvog Tom je bio uzrok što je on bio moćan ugledom i razborom i sa svim očito nije primao nikakvih darova u novcu. Mnošto je držao u vlasti ne krnujeći slobodu i nije se dao voditi od njega, nego ga je radije sam vodio. Kako moć nije stekao na nedopušten način nije govorio narodu da bi mu ugodio, nego mu je kako je bio ugledan što god je prigovorio tako da su se i ljutili. Kad bi dakle opazio da su oni iz i u nezgodno vrijeme nešto smijoni, govorom ih je plašio, tako da su se bojali. A ako su opet bezrazložno bili u strahu, iznova im je podizao smijonost. Bila je to po imenu Pučka vlada, a u istinu vlada prvog čovjeka. Znači, mjesto Areopaga, to na najbreži uljak zapadno od na enako bi se sastalo to tijelo, tu se vječalo, enako pala kiša i tako bi se maklijeli. Ali mogu bi govoriti ko je htio. A onda je prednja vlasna narodna skušnja na ekleziju. E to je mogu čitav atenski narod, svaki koji je bio slobodan sudjelovati. Mogu je doći tamo govoriti, to se onda glasovalo. Bilo sa ovim zrncima Boba, bijeli Bob, trni Bob, bili se glasali u dizajnju ruku itd. E sa sve te tišća tih Atenjara, pa nisu ni morali svi doći. Mogli je njih doći nešto manje, ali oni su mogli odlučivati. E to je Periklova revolucionarnost koja je napravio. Da je na veliki broj tih ljudi se romašnih slojeva atenskih. Uniju upravljanja, dakle to je demokracija, to narod je vlada, narodskina i to nije bilo savršeno. Periklovi sugrađani znali su tužiti prvog građanina zbog svega i svačega. Komički pjesnik Hermip tužio njegovu ljubavnicu Aspaziju da prima slobodne žene, koje u sve to još je odlaze na sastanak sa Periklom. Periklo je bio oženjen za ženu kojemu je bila rod i s kojem je imao dva sina, Ksantipa i Parala. Plutarch samo piše da im bračni život nije bio ugodan. Svoju je suprugu po Plutarchu pustio drugome, a on se zaljubio u Aspaziju, ženu koju su mnogi Atenjani nazivali i učiteljicom govorništva. Za Aspaziju je Periklo isposlovao da bude oslobođena od optužbe nakon što je prolio obilne suze presucima. Za svog pak učitelja na Ksagoru nije mogao isposlovati oslobođenje, pa ga je potajice dao izvesti iz grada. A za neke stvari njegovi ga sugrađani nikada nisu ni pitali. Plutarh piše. Kad je Periklo, polažući račun o svom zapovjedništvu zabilježio trošak od deset talenata kao izdatak za potrebe, narod je to prihvatio bez rasprave i nije taj mister istražio. Ali neki pisci, jedan od njih je i filozof Teofrast, izvjećuju da je od Perikla svake godine putovalo u Spartu deset talenata, kojima je postizao odlaganje rata podmićujući sve ljude na vlasti. Čime istina nije kupovao mir, već samo vrijeme kroz koje se mogao mirno pripremiti da ratuje s boljim izgledima na uspjeh. Rad sa Spartom, koja nije blagonaklono gledala na uspon demokraciji i najačanje Atene, Periklo je uspješno odgađao godinama. Za to je vrijeme polako ostvarivao svoju viziju Atene. U čemu je bila njegova dakle veličina? On je dakle sagledao jednu viziju svog grada kojega je odmah Matias stvoriti centar svih Helena, svih Grka. Znači, je gleda Atenu kao v središte u kojem će svi Grci naći svoj centar. Dakle to je bila ena vizija svakako jel. E a da bi to ostvario, on je nije se odrekao svog aristokratskog porekla, ali ga je minimizira da pačon ga je skrivo. On često puta se nije ni zaustavljao kad išle na ulicom da se ne bi vezivao uz neke nego da bude neovisan, znači došao bi tamo recimo da u Agoru ili još gdje je bilo, porazgovorio bi se išao kući i gotovo ili gledao dole, tako da ne, stvara prijateljstva koja bi mogla utjecati na njegovu odluku. Dugo je vremena temelj Atenske vojne moći bio hoplit, teško naoružani pješak. Njemu je dobru zaštitu pružao teški oklop napravljen od kože i metala. Na glavi je nosio metalnu kacigu, na prsima oklop i na nogama oklop za goljenice. Bio je zaštićen velikim štitom i naoružan mačem i kopljem dugim i do dva metra. To se koplje nije bacalo, već se njime probadalo. Ti su se pješaci borili u zbijenoj formaciji. Oni bogati imali su za bolju opremu. Najbogati išli su rat s konjem. Temelj moći Atene bio je u kopnenoj vojsci sve dok Atenjanin Temistoklo nije nagovorio svoje sugrađane da prihode od rudnika srebra u Lauriju iskoriste za izgradnju mornarice. Jer Temistoklo je znao da će se Perzijanci, koji su 490. godine prije Krista na Maratonskom polju porazili Grci, još jedanput vratiti i to s ogromnom vojskom koje se grčka vojska neće moći suprotstaviti. Otada tada je Temistoklo svoj grad postupno mamio i usmjeravao prema moru, smatrajući da svojim pješaštvom nisu ravni niti susjedima, dok bi snagom svojih brodova Atenjani bili kadri ne samo suzbiti barbare, nego i heladom vladati. Te, kako veli Platon, od nepokolebljivih teških oružnika načinio brodare i pomorce i time navukao nase prijekor, da je svojim sugrađanima oduzao koplje i štit i ponizio atenski narod veslačkom klupom i veslom. I tako su slobodni atenski građani koplje zamijenili veslom. Nekoliko mjeseci Atenjani su provodili veslajući na troveslarkama. Za to su bili plaćeni od grada. I tako je utemeljena glasovita atenska mornarica. Tu će silu Periklo samo još uvećati. On će stvoriti Atenski pomorski savez koji će zagospodariti istočnim sredozemljem. Oni su nakon perzijskih ratova, jel, to je 480. kad je... Serh su so prodral v Atiku, jeli, zauzeli su so Atenu, porušili su so sve, uništili itd. Jeli. Onda jih je tam istoklo poradilo ko salamine, ali Atena je bila porušena, pa je sve spaljeno itd. E sad je, nakon toga, oni organiziraju tako zvani Atenski pomorski savjez, pod vosvom Atene. Jeli. To je bilo Kimon, jevi, koji su so poslije toga bili, tam istokle nešto su djelo toga. To je bilo dakle oko stotinu grških gradova i otoka, i blaga je bila na otoku Delu, a Del je bilo svetište posvečeno Apollo. Tamo je rožena. Apollo je rožena na Delu, tamo ga je majka rodila v mukama zlatne palme i tako dalje. To je ta čuvina prišnjega majka leto. I sad je bio tamo taj svetište poznato, ali taj nevelike otoči, drugače, ki može na tri kilometra. To su so bili sjajni hramovi, to je od mikinskih vremena, znate. To je bilo tržište robov. E, onda so Blagajno metili na taj otok, poduče da so sve Grci poštivali to svetište, to je bilo kao neutralni teritorij, i tamo je bila Blagajna savjez. Zdaj, šta je Perikla napravio. On je tu Blagajno ljev poprednjev u Atenu. To su so bili strašni novci, znate. Ali. Pa, i šta se događa? Na no, njega tuža, znate, pa kako to? Ti su zove novce je, kaže. I oni s nama plačaju, zato da mi ćemo njihovu slobodu. Prema toma, ako su oni dali nama te novce, oni su nam i dali za ono što mi njima pružamo. Ali oni su novca dali nama i novci su sad naši. Prema tome, mi ih koristimo za ono što mi smatramo da je potrebno. Je to je to. je da to nije bilo korektno. Atenjski pomorski savez utemeljen je tijekom grčko perzijskog rata. Ali nakon što je Temistoklova mornarica porazila Perzijansku kod Salamine, savez se nije raspustio. Godine 467. na 466. prije Krista flota Pomorskog Saveza pod zapovinjištvom matenjana Kimona odnijela je još jednu pobjedu nad Perzijancima i istjerala ih iz obalnih gradova Male Azije. Nakon te pobjede Kimon je još jedanput put pobjedio Perzijance kod rta Eurimedon, iskrcao se na kopno, oplječkao Perzijanski tabor i nakon toga porazio još pojačanje koje je došlo s Cipra. Doduše, mnogi saveznici nisu baš drage volje davali svoje ljude za te brojne sukobe s Perzijancima. Kimon je i zato našao ljeka. Pronašao je način na koji će biti zadovoljni i saveznici i Atena, Plutarh u Kimonovom životopisu piše. Budući da su saveznici plaćali svoje novčane doprinose, ali nisu dobavljali utvrđeni broj ljudi i brodova, nego su, kako su već bili siti vojevanja i nisu željeli rat, čeznuli za poljodjelstvom i mirnim životom, čim su barbari otišli i nisu im više dosađivali, te niti su lađe opremali posadama, niti odašiljali vojnike, ostali su ih atenski vojskovođe nastojali prisiliti da to čine i, izvodeći ih za propuste pred sud i kažnjavajući ih, činili svoju vlast mrskom. Kimon pak Idući kao strateg upravo suprotnim smjerom, nije ni prema jednome od Helena primjenjivao silu. Nego je od onih koji nisu htjeli služiti u vojsci uzimao novaci, prazne lađe i tako i puštao da se oni, dajući se hvatati na meku uživanja u miru, bave privatnim poslovima. Postajući pod utjecajem nerazborite raskoši, od ratnika za rat, nesposobni ratari i trgovci. A Atenjana je ukrcavajući ih na izmjence u velikom broju nalađe i iznurujući ih vojevanjem, za kratko vrijeme plaćama i novcem saveznika učinio gospodarima onih koji su taj novac davali. I tako su, kako kaže Plutarh, u kratko vrijeme saveznici postali podanici koji su plaćali danak. A Atena je tako dobila najjaču mornaricu u istočnom sredozemlju. Atena je bila pomorska sila. To je jedan tipičan primjer je jedna zemlja koja bazira svoju... Vlastvoj svoj moč na brodojima. Čujte, brodovi su spasili od Perzijanoca, kološno, da mi stoklo to je bila velika polemika, hoće se radi na kopnu bi vratili se na moru, onda mi stokljuko uvjerijo, da sagrada brodos sto trijera i onda se to veliki periskobili tesnacu Salamine porazili, Ta je slučna, tam varnari se zaprosta. Druga stvar što su poslati mi stokla prodali, poslali austracizmo tamo vani, ili ono svršeno tvorb perisko vladare tamo umrali. Dakle, to su bile ovako čudne igre, čudne se dominati ljudi. Ali to je bila pomorska sila, čujte? to je to. Tomo more stvara vlast, je ko imate Britansko carstvo, všesti veliki imperiju, pa i danas imate ta Američka šesta flota, peta flota, sedma flota, Luljnje oceaneva, na neki nači diktiraju situacije. Atena je postala središte gačkog svijeta. Pomorska trgovina donosila je gradu ogromno bogatstvo. Što je stizalo u Atenu nabraja pisac komedija Hermip koji je živio u doba perikla. Doduše, uz novaci traženu robu trgovina je u grad dovodila i neke neželjene stvari. Silifon i koža iz kirene Skuše i usoljena riba s helesponda Pir i govedina iz Italije Svrbež od sitalka iz Trakije Poklon za Spartu Brodovi puni laži od perdike iz Makedonije, svinje i sir iz Sirakuze, jedra i papirus iz Egipta, tamjan iz Sirije, čempresovina za bogove skrete, bijelokost iz Libije, groždjice i sušene smokve donosioci slatkog sna sroda, kruške i debele ovce se ubeje, robovi iz Frigije, plaćenici iz Arkadije, robovi i žigosane hulje iz Pagaze, kesteni masni badem iz paflagonije, datulje i fino pšenično brašno iz fenikije, sagovi i obojani jastuci iz kartage. No, uz novac od trgovine još je došao i prihod od saveznika iz Atenjskog pomorskog saveza. Čak i kad je opasnost od Perzijanaca nestala, Atenjani su, usprko s saveznika, nastavili kupiti danak. Taj ogromni novac Periklo je upotrebio za jedan od najvećih programa javnih radova u povijesti. Prvi rimski car August jednom je navodno izjavio da je zatekao Rim sagrađen od cigli, a ostavio Rim od mramora. Periklo je zaslužen za još veći pothvat, jer pod njegovim je vodstvom sagrađen jedan od najljepših gradova u povijesti. Onda što se tiče tih novaca, rezultat toga je bio gradnja Atene. Dakle, nakon Perijskog razaranja, pa je ta Kropola, je bilo religijski centar grada, na da lijepi hran z vseh je pedon, dakle hram od sto stopa, koji ima figure, znate, obojne itd. To so oni sve razorili. I onda, kad so oni počeli graditi to Akropolu, onda su to sve zaravnali, izpunili su tamo neke I zahvaljuči to mi smo naši ekipove, Njemački arheolog Ross je 1830. počel ta izkapanja. I zahvaliči tome, da so je što bila ena enormna količina šuta v Ljubljane, od 80 metara, te skulpturi se so izišle vas, znate, možete ih i vidjeti danas nas v muzeju na Akropoli, ali to je obojene si itd. Pa v njih se so svi hramo je bilo bolj. I onda je njegova veličina periklova je, što je on stvorio, dakle, tu Atenu koji mi vidimo kao jedno idealno središte sa so tim arhitekturom, sa so, kipojima i tako dalje. Znači, u njegovo vrijeme živi Iktin, Kalikrat, Mnesiklo, koji gradi Propileje, Fidija, Mirom, Polikle, čujte, Herodot, Sokrat. To su so sve njegovji subrevenici. Dakle, to je bila ena takva baterija ličnosti, osobnosti, intelektualaca i oni će sve ujedinio, baš u toj viziji, želeći stvorite od Atene, grad, koji će bi središte svih Grka. On je faktično postigao to da su svi Grci gledali u Atenu kao mjerilo stvari. Kad je počeo program izgradnje i uljepšavanja Atene, dio sugrađena i saveznika smatrao je da tim programom Grčka trpi strašnu uvredu pa čak i tiranstvo. Jer kako su rekli, od novaca namjenjenih za obranu, Atena se pozlaćuje i gizda kao tašta žena. Periklo je na te prigovore ovako odgovorio. Periklo je opet narodu objašnjavao da za novac ne duguju računa saveznicima, jer ih brane u ratu i suzbijaju barbare, a da zato ne dobivaju ni jednog konja, ni jedan brod, ni jednog vojnika. Što saveznici daju, to je jedino novac, a novac ne pripada onome koji ga daje, nego onome koji ga prima. Kako je grad već bio opskrbljen ratnom opremom, Periklo je smatrao da se novac treba upotrijebiti za stvari koje će, kada se dovrše, imati vječnu slavu. Prvi veliki projekt započeo je 447. godine prije Krista, tada je započeta gradnja Partenola. ikti ne dao zamisao, a Kalikret je bio veliki graditelj koji je to spravo udjela, ne I to je taj hram koji je deinstven po svojoj koncepciji po proporcijama, ne? nešto tako poslije nije nikad više postignuto. Vi imate Gotske katedrali, imate i Svetog Petra, i stana i Versaj, čujte? ali takav sklad proporcija i takav skulpturalni uklas, to je nešto jednostavno je ponovljivo. Mojda bi se res medel, ta mahal mogu sporediti s svojim proporcijama, s svojim linijom. I to je resimo ta dorska arhitektura, koja je dobro što dobro Onda su tu te finese, pavite, baza hrama je bila blago savinuta, znate. Tako da je povišenja možda je nosi 3-4 mm po sredini. S tim što su stupove zakrenuti malo prema unutra tako da se pocigne optički efekt su ravni. Kad bi oni bili ravno postavili, onda, bi onda je bilo krivo, el. Onda imate eno iz računalištvo, ta arhitekta, kad bi stupove sa strane, pustili pravac v gore v zra, bi se nekje na, ne znam, 4-5 km zdorako bi se te linije spojile, znate, el ovi se strane nešto više i tako, to su sve izmjerili arhitekti dakle, to je bio hram dugačan nekje 40 metara u njemu je bio hram Atene Partenos jeli Atena, dakle, koja je bila božica čuvarica toga grada zašto su nju izabrali e, to je bilo prikazano na Partenovno i to na njegovom zapadnom jeli, e, istočnom pročelju, gdje je bio ulaz bila je borba između Posejdona i Atene, ko će imati prevlastovatici e, onda je Posejdom poklonio konja i izbor vode a Atena je pogledala masljeno paziti. I onda se nju izabrali. Je masljena je bila i gorivo, i hrana za stoku, i ulje za hrnate. Dakle, to je fenomen interesantan. I In onda je tamo prikazano, kako Atena izlazi iz osove glave. Naravski Cijela ta stvari je stradila i 1670. nek je mislio o eksploziju baruta. Je tamo je turski pašaj svoje centrali, onda je prostorio bio barut, onda je to je bio kandijski rat i venecijanci su gađali smora sa topovima, je jedna granata pogledala točno u tu prostoriju je bio barut, i je cijela južna strana išla u drak, nažalost. U Ateni najbolji ljudi sudjelovali su obrani grada služeći vojsku kada je to bilo potrebno. Ali u gradu postojali su ljudi koje Periklo nije htio u vojsci. Njih nije htio ostaviti da bez posličare i uživaju u dokolici koje će plaćati država. Njih je Periklo uključio u veliki program javnih radova. Zato je narodu predložio velik broj zamisli zamašnih gradnja i nacrte dugotrajnih potvata koji su zahtjevali sudjelovanje radnika raznih struka, da bi i onaj dio stanovništva koji je ostao kod kuće imao pravnog osnova da od državne imovine dobiva korist i dio. Građe za to bile je kamen, mjed, slonova kost, zlato je banovina i čempresovina. A obrtnici koji će to izrađivati i dogotavljati, tesari, kipari, kovači, ličioci, zlatari, tokari za slonovaču, slikari, vezilje, rezbari, zatim ljudi za opremanje i dopremanje svega toga, trgovci, mornari i kormilari na moru, a na kopnu kolari, konjušari, vozari, užari, tkalci, sedlari, cestari, kamenari. Pa kao što vojskovođe imaju svaki svoju vojsku, tako je svaki obrt imao postrojeno mnoštvo prostih nadničara. Kao oruđe za rad majstorima, onako kako je to tijelo duši. Tako da su potrebe tih potklata, tako reći, svakoj dobi i prirodnoj sposobnosti dijelile i razdavale ono obilje. Dajući dakle te gradnje organizirajući, on je aktivirao veliki broj ljudi, dakle našamo objetnike nego istolare, rezbare, slonovače, zlatare, kolare, klesare, če jo imamo na broju tamo eno, dva tuceta tista nata, koji su so svi bili uključeni u to gradnje. Znači, se so veliki novat ljudi su so toga živjeli. Pa, pa, parto na segradnju je 448. 437. On je fenomen toga, što plutar naglašava da je to so napravljeno svojo tako malo vremena, A to so tako vrhovska dijela, kojima se danas divimo. Ali to ni dakle... Divljen zato što, eto, su se diveto tome, re, treba se diviti. To faktično je tako. Kad došti vi tamo, vidite proporcije tih stupa, to je mramor, ali to je brdovo, da istočno da cene, gdje so oni vadili, da ima jednu zlatnu žučka s boju, da bio pod suncem, jel? I onda, ovaj, I onda taj ukras, ko Fide radi, ali. je bila ta božica Atena, ono utročujte, ko je Fide napravio, je bila visoka na neki 12-14 metara, govori na pamet, bila napravljena zlata i slonove kosti. S isto su so dijelovi tijela, koji su so vidljivi, bile od slonovače. A ova i haljina je bila svoj od zlata. I se rekli, koliko stiv para potrošili. To je bila u ovaj, Narodnoj skupišnji, tužili ga. Trošiš pare i čuj kako to, gdješta to, nešto to neštima, ali. Onda je rekao, dobro, vi nećete plaćati, a tjena, plati ću ja samo od svojeg imetka, ali onda će svugdje stajati ovoj plati, ovo ovaj je napravio periklo plati. E, to ne može, tu ih je digo, ali onda su so pristali, ali. Prigovori o velikom i nemoralnom trošenju novca doveli su između ostalog i do sukoba Perikla s Tukididom, kimonovim rođakom koji je predvodio aristokratsku stranku. Tukidid je napao Perikla da neodgovorno troši novac namjenjen obrani grada i saveznika. Ovaj se pak branio svojim starim argumentom. Kako bi se sačuvao mir u gradu, Atenjanin su taj sukob razriješili progonom jedne od sukobljenih strana. Kako izgledala ta institucija strakizma opisuje Plutarh. Postupak je, da ga naznačimo u glavnim crtama, bio ovakav. Svaki građanin, uzevši Crepić i napisavši na nj ime onog od građana za kojega je želio da se udalje iz grada, nosio na jedno mjesto na trgu koje je bilo unaokolo ograđeno drvenom ogradom. Arhonti su pak najprije prebrojavali ukupan broj donesenih Crepića. Ako je zbroj glasača bio manji od šest tisuća, doost rakizma nije dolazilo. Razdijelivši zatim napose glasove po imenima, onoga čije je ime bilo napisano na najvećem broju Crepića, oglašavali su prognanim na deset godina, uz pravo da uživa prihode svoga imetka. Etka. Tokid je na deset godina prognan iz Atene, a Periklo je nesmetano nastavio svoj projekt izgradnje Atene. Do duše, napadi su se i dalje nastavili. Samo sada nisu napadali Perikla, već njegove graditelje. Tako su Fidi optužili da je ukrao dio zlata od kojeg je napravljen plašt Božice Atene a šta FIDE je napravio, tako da smo mogli svaki onaj zlatni dio skinuti. Tu se računa je bilo oko 16, 16 tisća kilogram zlata, znati. Tako računa je ljudi, koji se time bavili. Pramo tome, to je bilo državni metak, to je bila neki račun rizdica, u slučaju potrebe to se so mogli skinuti i prodati. Takve potrebe nije bila, nego ta boj se stala. To je bila nešto jedinstveno. Onda su v da je na štitu, jeli, ko je prikazao ovaj borbu tih tako razne tetraarske natove, da je napravio svoj, re, svoj prikaz vidio sebe i ovoga perikle, znate. Kao to je bilo nešto skriveno, kad nije se baš znao, koje je to vidjeti. Ali nas smo optužili zbog toga, znate. Dakle, ljudi ima tih sitnih duša koji ima nešto smeta, ne samo to, nego se čak je fidiju prognali, ali ima je verda da su ga otrovali, znate. Ali čini se da je druga jedna verzija, je točnija da je on išao u Olimpiju. Jer on tamo napravl zavu sa so olimpijskog, njemče su so prije 25 godina našli njegovu radionicu i da su našli dno jedne posudice, znate njegove vaze iz je pio i dole na dnju piše fidiju Eimi, pripada Fidio, znači da je stvarno tamo boravi. Inače ta tena je bila vnuta drvena konstrukcija, ali to bi je takav kiv da si došo pred njega stani pani. Atena je bila najveća grčka pomorska sila. Ali za grad koji se ponosio tom silom zanimljivo je da ne leži na moru. Najbliže mjesto povoljno za luku udaljeno je od Atene nekoliko kilometara. Taj nedostatak odlučio ispraviti temistokla, čovjek koji je uvjerio Atenjane da svoju sigurnost povjere mornarici. Na to stade on izgrađivati Pirej, uočivši prirodan položaj atenskih luka. Sad je grad usmjeravao prema moru u čemu je njegova politika bila u određenoj mjeri i suprotna politici starih atenskih kraljeva. Jer oni su, kako se pripobjeda, nastojali građane odvratiti od mora i privići ih da žive od obrađivanja zemlje, a ne od pomorstva, pa su proširili onu priču o božici Ateni koja se zakvačila s Poseidonom i pobjedila pokazavši svoju svetu maslinu. Ali temistoklo nije, kako veli komički pjesnik Aristofan, Pirej gradu primjesio, nego je grad vezao za Pirej, a Kopno za more. Temistoklo je počeo izgradnju luke Pirej, ali Periklo je tu luku proširio i sagradio glasovite duge zidove. Periklo još navodi da su Tridesetorica Tirana, koju su Spartanci nakon poraza Atene u Peloponeskom ratu postavili na vlast u tom gradu, govornicu na Pniksu koja je bila okrenuta prema moru okrenuli prema Kopnu jer su smatrali da je pomorska vlast izvor demokracije, a da je zemljoradnicima oligarhija i tiranija manje mrska. Zato i ne čudi periklova gradnja tijeg lasovitih zidova koji su samo potvrdili pomorsku nadmoć Atene. Čujte, trebalo stvoriti luku, jel? Prima tomu vidjeli se kad ću bili ti Perzijanci da grad mora imati luku. Atena prije gdje 8-9 km. Deset, kako se uzme dolje odpire, od koje je toška je računatelj. Predodelj bio falerom, to je bilo veliki zaljev gdje smo mogli ti brodovi njihoj stajati, su će biti arsenali. Gdje se je gradilo, čujte, to su so bili drveni brodovi, jeli. Razčunosti, jedna trijera može na dvi, tri godine. Jedna trijera, mjet, graditi novo. To je bilo pitanje drva, znate, gdje se drva nabavlja. Tako da si so veoma rano posikli te svoje šume, jeli. te vidi, i danas imate grske otocu. Onda ste so dovlačili šume iz Male Azije, sa Ponta itd. Navrši, tako s naše obale neko drvo nabavlja. To je bila česmina, zatim Borova, Luči itd. I e onda je so se gradilo te duge zidove isto, jeli. To drugi zidoj to su spali praktički Atenu sa lukom. To su bili zidoj visoki, svojih desetak, dvanes metara. I unutra si bio sigurno, dakle nije niko mogo to proći. Onda on dodal još jedan treći zid, znate, koji je što so paralelno s time. I što onda, kad je, ovaj, kad je bila opasnost, to je da sam atenski narod, svi slobani ljudi su mogli ući unutra. Ali... ali. Periklova Atena nije se samo odlikovala sjajnim građevinama i umjetninama. Njegova Atena bila je puna genijalnih ljudi. Po ulicama tog grada šetali su Sokrat, Herodot, Fidija i Iktin. A Periklovi suvremenici bili su i glasoviti pisci. Eshil, Sofoklo, Euripid, jel i to je taj tercet tragičana grske koji se išla stvorili vrhomske stvari. Ono što je partenom u likovnoj umjetnosti arhitekturi, to je recimo u svjetskoj literaturi, to su tragedije u i trojice. Jeli. Dakle, Eshil čovjek koji je sudio u bici kod Maratona u biticod salamina, dakle ima svoje iskustvo. E to je dakle fenomenalno, on je napisano u tragediju Perzijanci znate, on je napisano u 90 komada, toga svega sedam sedam tragedija sam se čuvali nažalost jeli. E sad imate ta Perzijanci, znate, sad ti Grci su pobijeli, čujte, to je enormno silju, jelite je taj Darija je došao sa stotinama tisuća ljudi u brodovima. Ali šta to nisu bili slobodni ljudi, to su so bili ljudi koji su so pokupili ti gradi naroda, Mala Azija, Perzija. Ali su so međutim, Grci su so čuvali svoju slobodu, dakle slobodni ljudi. Nije dovoljno to pa, ali dovoljno je naoržanje koja je bila. E onda je bila ona priča sa efijatom, je li to je drugi afijal koji je izdao, ne onaj koji je, je bio suradnik Periklao na stvaranje demokracije, imali svi ste ime. I e, onda šta se događa? Onda pita ova eh, kraljica Darjeva e, žena, a majka Kserksova. Kaže, pa gdje je ta Atena? Kaže, ta, ta, ta, pa kaže, to je tamo daleko na zapad, odgovara. Veli. A da čim se bava, šta ima je tome neki rodnik, vlade i zemlje, kao srebroj. A ko vlada, kaže, ko upravlja narodom tim silnik, komu se pokoravaju? Kaže, nikomu se ne pokoravaju. I sami s sobom vladaju. Pazite, to je fantastično. I sad možete misliti taj narod u tom teatru, njih tamo 5-6 koji sjedili smo na Kropole. To je bilo divanistovo svetište. Čujte, oni sad taj govori Perđijskoj kraljici, jeli. A oni su so sudijonici to ali. Dakle, to je fenomen. si tog naroda koji je bio sviđa sebe. Znači, borići se proti te desmocije, se borići na tvoj način života, koje se nisi htjeli odrezi, znači pokoriti, znači gotovo je. Jeli, et to eto je ta veličina tih Eu fameito pasa i se, ke kaj pont ali na atensku moć i sjaj nisu svi blagonaklonno gledali. Prema glasovitom starogrčkom povjesničaru Tukididu, baš i do rata u Grčkoj je dovela ta nova moć i sjaj Atene. Jer Sparta, do tada najmoćniji grčki grad, uplašila se za svoje prvenstvo u grčkom svijetu. Spartanci su se isticali u staroj grčkoj svojim rigoroznim vojničkim životom i društvenim uređenjem. Kod spartanaca je vladala jednostavnost, stega i red. Kako Plutarh piše u životopisu Likurga, mitskog zakonodavca Sparte, Spartanci su bili štedljivi i na jeziku. Dječaci su učili da se služe govorom čija je reskost bila praćena ljubkošću i koji je mnogo pažljiva razmatranja sažimao u malo riječi. Svom je željeznom novcu Likurg doista dao malenu vrijednost pri velikoj težini, ali odgovore je naprotiv učinio novac prilagođen izražavanju obilja duboka značenja jednostavnom i sažetom dikcijom, postižući navikom dugotrajne šutnje kod dječaka sentencioznost i ispravnost u odgovorima. Kad se neki atičanin podrugivao lakonskim mačevima zbog njihove kratkoće i rekao da ih pelivani na predstavama lako gutaju, kralj Agis odgovori. A ipak, mi još uspijevamo dohvatiti neprijatelje tim malenim bodežima, a ja vidim da lakonski govor, premda se čini kratkim, još kako pogađa u srce stvari i opčinjava um slušateljstva. Kako su bili štedljivi na jeziku, tako su bili i štedljivi u zajedničkom životu, na primjer, kod uživanja hrane. Jedna od likurgovih reformi u Sparti bila je i obavezno zajedničko blagovanje. umivši da još neposrednije udari na raskoš i ukloni težnju za bogatstvom, uvede svoju treću i najljepšu političku mjeru ustanovu zajedničkih blagovanja Tako da bi mogli večerati jedni u društu s drugima Od zajedničke hrane i određenih jela Umjesto da blaguju kod kuće Zavaljeni na raskošne postelje uz raskošne stolove Tovljeni za mraka rukama kuharskih vještaka Poput proždrljivih životinja I upropašćujući zajedno čudoređem svoja tijela Prepuštena svakom prohtjevu i pretjerivanju za trpezom Koje traži dugo spavanje, tople kupelji Potpuno mirovanje i neku vrst svakodnevnog bolesničkog mirovanja. Ovo su so bili dorani spartanci, a ovo su so bili jonjani. Dakle, to su so dva plemena grska koji imaju različite dijalekte. Spartanci su so bili eno izrazito zatvoreno vojničko društvo, sve je bilo vojnička hierarhija, njih je zanimala poljoprivreda, a umjetnost, ništa su ni stvorili. Kaže Pluter zanimali svi jedno kaže one drahme na kojima je bila atena, eli, srebrne drahme, a ova drahme Grčke su so dolazile iz srebrnih rudnika u Laurianu. To je dali jugoistočni odatenici so bili te rudnici koji su so oni koristili to srebro. Rekli smo Sparta je bila vojnička zemlja i to je zapravo bila jedna stalna ljubomora. Je. Ovo su so bili dali na Peloponezu, na tom polotoku, imali su so taj grad bez zidova. društvo je bilo vojnički organizirano, svaki odraslje dečkić od 15 godina išao unutra ali. U vojsko. Odgavljaju se samo za vojsku, ne samo to. Nogaj cura su vježbali. Eli. Tako da su, ali, Spartanke dugih bedara. Eli. Nosti su kratke suknje, tako da su se bedra vidjela. Eli. E sad je to vojniško organo druge društvo. Ja da na Atenu kao na konkurenta. Ne. Naraz, ki da su u jednom trenutku surađiva recimo na maratonu. Eli. Imate tamo leon izu Spartanta, koji pogiba sa so svojim svojim vojnicima itd. Ali to su bili te situacije, u kojima bi dakle se našli svjedinstvo. Ali je na trajnoj idejstvo, grci niso nikad nanašli, zato se jih remljani poslije tako lako likvidirali i osvojili. Jeli. E ali sad šta, perikla dakle ratuje, on jo mora ratovati. To je suko bi bio banalan, jaz su ovi špartanci, korkira bi jo to krv, jeli. I tamo imate epidamnu, da je bio grad koji je drača Albaniji onda su so osvojili pidamno iš na krfnat onda je tu došlo sukoba. Onda se so svrtali korinčani i špartani stali na stranu jedan, a je na stranu drugih. I to je početo taj čovjeni Peloponanski rat koji je trajao četiristo do četiristo prije Krista. e perikle se u te prve dvije godine rata Periklo je doživio dvije godine i šest mjeseci Peloponeskog rata. Njegova strategija bila je da se osloni na atensku pomorsku moć. Atenska mornarica bila je puno moćnija od kopnene vojske i Periklo je evakuirao okolicu Atene i povukao stanovništvo među duge zidove. Mornarica je trebala osiguravati pomorske putave, dopremu hrane i nastavak trgovine koja je donosila sredstva za rat. Uz to Sparta je trebala biti blokirana i tako bi na duge staze Atena pobjedila u ratu ali ta je strategija imala svojih slabih strana. Plutarh piše. Spartanci zajedno sa svojim saveznicima upadnu u Atiku s velikom vojskom pod vodstvom kralja Arhidama. Pustošeći zemlju prodru do Aharne, gdje se utaboriše misleći da se Atenjani neće moći suzdržati, nego će im od gnjeva i ponosa ponuditi bitku. Ali Periklu se činilo preopasnim da se upusti u bitku u kojoj bi sam grad bio ulog u igri protiv 60.000 peloponeskih i beotskih teško naoružanih pješaka je koji su se htjeli boriti i nisu mogli podnijeti neprijateljsko pustošenje umirivao je govoreći da oboreno i posječeno drveće brzo raste ali ubijene ljude nije lako ponovno dobiti nije htio sazivati narod u skupštinu, jer se bojao da ne bude natjeran na nešto protiv svog boljeg uvjerenja. Nego je, kao što Kormilar na brodu kad se na širokoj pučini podiže vjetar, sve učvrstivši i zategnuvši konopce, postup prema svom umijeću, ne mareći za suze i molbe putnika koje muči morska bolest i strah, tako je i Periklo, dobro zatvorivši grad i osiguravši ga stražama, postupao prema svom nahođenju, slabo marivši za one koji su galamili i bili nezadovoljni. Ali nezadovoljstvo je bilo sve veće. Ljudi su teško zidi nagledali gledali kako im Spartanci i njihovi saveznici uništavaju imanja. Nakon prve godine rata, Periklo je u počas poginulim Atenjanima održao jedan od svojih najboljih govora, koji se i danas smatra jednim od najboljih održanih govora u povijesti. Usto, taj je govor jedna od najboljih obrana demokracije. Atenjani su po prastarom običaju na državni trošak sahranjivali sugrađane poginule u ratu. Tukidit ovako opisuje taj ritual. Izlažu kosti poginulih kroz tri dana sagradivši šator i svatko prinosi svome što god hoće, a kad se vrši sahranjivanje, deset kola voze čempresove sanduke, za svaki kotar po jedan. Unutra su kosti iz kojega je tko kotara bio, a jedan se odar nosi prazan pokriven za nestale koje ne nađu da bi ih sakranili. Sudjeluje kod pogreba tko god hoće i od građana i od stranaca. Olažu ih napokon na državnom groblju, koje je u najljepšem gradskom predgrađu. Kad se poginuli pokriju zemljom, jedan od njihovih sugređena održi govor. Nakon te prve godine Peloponeskog rata, govor je održao Periklo. Mi imamo ustav koji se ne ugleda u zakone susjeda, nego smo mi sami što više uzorom nekome, a ne da bismo se ugledali na druge. I nazvan je imenom Pučka vlada, jer se ne oslanja na malo njih, nego na mnoštvo. I svi imaju jednakost pred zakonima u privatnim razmiricama. Što se pak tiče javnog života, svatko se poštuje kako je u čemu na dobru glasu. Ne po pripadnosti jačoj državnoj stranci, nego po vrstnoći. Nitko opet nije zbog siromaštva spriječen neznatnim ugledom, ako samo državi može učiniti dobro. Slobodno upravljamo državnom zajednicom. Ali zlatno doba Atene i jezine demokracije bližilo se kraju atenski poraz u 27 godina dugom Peloponeskom ratu periklo neće doživjeti. Njega je ubila velika kuga koja je harala Atenom, govori profesor doktor Marin Zaninović. E, kuga, to je ta kuga strašna koja je li, koju u Ateni bila. Pajte koliko je Atena imala, to su brojke variraju, recimo. To je njemaški historičar, Belok se obavio tim proračunima. I račun za slobodnih ljudi bilo između 140-120 tišća. Mislim, se ne čitao u Atiku, onda u te je bila specijalna kategorija da su so bili meteci, to su so bili stranci koji su so mogli slobodno trgovati, biti obrtnici ali nisu imali građanska prava i onda su bili na kraju robovima, to je bilo je dvjesto tisuća ljudi na ona roba bila isto koliko slobodnih ali to su cifre koje ne možemo precizno govoriti o tome I e sad je ta kuga uništila veliki broj ljudi znate to je bila katastrofa ali danas neki historičari neki ljudi koji su bavili pošću medicine da vjerojatno nije bila kuda da možda je bila vrst gripe kao što je bila naša gripa ljudi su imali visoku vručicu, žežali su znate ali umirali su komuhelili onda su ljudi iz tih sela i zbog tih ratova, jer ovaj spartanski klar Arhida mi je pljačkao. Znate, palio maslinjake, smokve. Onda taj narod jedan sam došao Atenom. Nešao je spao, spali su svugdje. Po kolibama, po hrama, znate. Tako da se ta bolest onda širila. Tako da su perikli umrli dva sina, ja, to je bila tragična za njega, i on sam je onda umro od toga. Onda su njegovi prijatelji koji su bili oko njegovog kreveta, onda govora njegovom, šta je svoj učinio, šta ovo, šta ono. Onda kao neki, eto pa nešto je pogrešio, kaže da, onda je on je bio svjestan naše snage da govori, ja, mogu sam učiniti ovo, na, ali nikad nisam učinio nešto da bi majke bila ucrneni, znate, uvijek je pazio na to da ljudi ne strade, jeli, dogod se nije to moralo, tako Plutar zapravo završava njegov životopis, jeli. Dakle, veličina tog čovjeka je što je stvorio jedinstvo, Stvorio Atenu kao centar, jedna Stradazemlja, to je strada bila jedna visoka civilizacija, stvorio je vrhunsko umjetnička djela, njegovi sunacci so bili veliki To su so bili ljudi iz njegovog kruga, jelis kojima on polemizirao, razgovarao itede je stvorio je stvar da jedan civilizacijski domet koji možda upojest više nekad nije dosegnut. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimila Nikolina Ćulum, a emisiju radio vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.